Придуша печенези, едва к вечеру одалеє Ярослав печенеги и от Бегуша Аналогичную информацию подає також на Иконевский літопис. Того ж лета 6525-го приедуша печенези к Киеву и все кошася в Киев и едва к вечеру одалее Ярослав і по біді піченєгі, і Отбігуша. У 1017 році відбулася ще одна подія, яка з невідомих причин не знайшла належного відображення у давньоруському літопису. Повість минулих літ взагалі її не згадала, а в новгородському першому літопису вона занотована лише однією короткою фразою – в 6525е Ярослав іде до Берестію. Оскільки ця військова акція Ярослава відбулася в самому розпалі третьої війни Болеслава хороброго з германським імператором Генріхом II, можна думати, що вона не була спонтанною, а перебувала у певному зв'язку з польсько-германським конфліктом. Є певні підстави вважати, що між Генріхом II і Ярославом була якась домовлення щодо цього. Про це ми довідуємось із повідомлень Титмара Мазербурського. Згідно з ним, під час укладення польсько-германського перемир'я, Генріх II довідався, що король Росії, який обіцяв йому через свого посла, напавна Болеслава, але володівши якимось містом, Нічого більше не домігся. Щоб перешкодити цьому союзу, Болеслав, як свідчить Титмар, намагався у 1017 році посвататися до сестри київського князя Предслави. Але з того нічого не вийшло. Ярослав категорично відмовив йому в цьому. Про будь-який успіх Ярослава під Берестям літопис нічого не повідомляє. Очевидно, його і не було. Як гадає Ільїн, Болеслав нейтралізував загрозу з боку Ярослава тим, що наслав на Київ печенігів, після чого київський князь змушений був терміново повернутися до міста. Примітка Ільїн. Літопісна стаття 6523 року і її істочники – про напади печенігів на Київ за намовлянням Болеслава пише Титмар Мерсобурський. Незважаючи на такий щасливий початок київського князювання, підстав для заспокоєння Ярослава не було. Його супротивник Святополк не полишав спроб повернути собі Київ і готувався до нового раунду боротьби за нього. Втрата і нове повернення Ярославом Києва Криваве змагання за Київ між Ярославом і Святополком відновилось у 1018 році. Зазнавши чергової невдачі під час спроби оволодіти столицею у 1017 році за допомогою печенігів, Святополк знову подався до Болеслава Хороброго. Той сприйняв проблему руського родича близько до серця, але негайно надати йому допомогу не міг. Необхідно було замаритися з Генріхом II. Після тривалих переговорів мирна угода між Польщею та Германією була укладена 30 січня 2018 року в місті Будішин. Відтепер слава були розв'язані руки і він міг втрутитись у руські справи. Не виключено, що похід на Київ був погоджений із Генріхом ІІ. Думати так дозволяє той факт, що до війська Болеслава війшов загін германців. Звичайно, це могли бути і найманці польського князя, але й в цьому випадку, напевно, не обійшлося без згоди імператора. Титмар Мерзебурський на цій відставі навіть стверджував, що Болеслав підкорив Русь за допомогою саксів. Насправді, участь саксонців у поході на Київ була швидше символічною. 300 германських воїнів були славому війську, великої погоди не робили.